inashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët i takojnë vëtëm Allahu Gjelle Gjelaluhu për shëndajtjet, mëshira, salavatët, të gjitha të grumbudhuara, të kënjeriju mëj mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, bi shukët e ti besnik, në bi familin e ti të ndërshme, në bi gratët e ti të pastra, ve të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti dherin e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruarë, Ju merrli të nderoj aur të pronisëm me lejen e Zotit Gjallëxhallaluhu do të vazhdojmë në ciklin e vargun e legjëratave mbi historin jęsh po shkrimin dhe biografinë e njeriu të më të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke theksuar pikën kryesore e cila ka qenë nxitsi dhe shtytsi për mëmajt këto legjërata dha ajo se nuk ka qenë qëllimi që neve të rëfejmë dhe të tregojmë se që ka ndodhë në historinë e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem nga se kjo të muslimanët është të njohur dhe muslimanët në përgjithsi e din jetën e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem por se qëlimi ka qenë që ti në gjernim disa porosi, disa mësime disa odhzime të cilat në ndihmojnë për ta kuptu e më mirë fejnë e Zoti Gjellë Gjellëlluhu dhe se njëriju asë njëherë nuk ngopët, dhe asë njëherë nuk kam mundësi të thotë, deri këto ka qenë mjaft, deri këto është e, kufiri ku unë e kam mundësi me shkue me kuptimet e mija. Qishtë do të shokhme në këtë pjesë të legjeratës, ku shumë shokhë për nga mberi sallallahu alaihi sallem, në vitin e gjasht të hijjrit, 13, gjasht, 19 vjetë me pengamberin sallallahu aleyhi sallam 19 vjetë musliman dhe jo musliman pa pengamber me pengamberin e tyre dhe u sprovun në kuptimet e tyre i mësoj allahu edhe më shumë gjërat të cilat nuk i kishin kuptue ma dje do të shovmi se edhe disa pjes gogja të ndishme të cilat nëse njëri ju i mediton mirë, thëtë si ka mundësi kësa habe, mësë me kuptu këtë mesejle. Por se Zotë i ongjeli gjeleluhu e banja dhe këtë ndodhi që neve të në jetë një mësim, shumë transition, neve nuk kemi mundësi me abstenu dhe me thanë mjaftë mësuam, mjaftë hulumtuam, mjaftë na u shkollum, s'ka kështu në islam, në islam nuk ka kështu, një slam ka përsërit një slam ka hullumtojende një slam ka ndështa ndështa ka diqka që se kam kuptue ekshtu ekshtu me ratë a dojtë ndëruar lezër sot është viti i gja është me të cilin do të diskutojmë pra viti i pes të ishte lufta e hendekut dhe përfundom me fitore të muslimanve dikun 25 dit që ndrojnë muslimanët të rrëthuar në shtetin e tyre dhe pas një manovrë dhe pas një ndihme të zbritur nga ana Zotit xhelle xelaluhu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i rron muslimanët dhe kjo ishte një lloj ngaldhnimi për muslimanët. Ather, nëse ju kujtohet tradtia e fisit Quraizha, bit Quraizhas, kështu e kanë ky fis emrin. Kishin ngel një fis i mbetur në Medinë, ai ishte benë Quraizha dhe cilët e prishën kontratën me Muhammedin s.a.ll. Pas taj deshen me regullu, por se trathia ngele. Kër u këthinë musliman për luftës hëndekut, i lan armët dhe u zhveshen nga tesha të luftës. Dhe duke u zhvesh për nga mberi s.a.ll. i arjë Gjibrili, tha, qka po ban? Qka po ban të dhe shok të tu? Tha, po, pilojmë ardhë, u kry lufta. Tha, na, alasik i lan armët. Tha e haru të bëni kurejdan, atare për nga mberi së sellem, me një herban thirje që të shkohet të bëni kurejda, dhe shkon për nga mberi së sellem. Kjo në gjaret të ndëruar gjë më të li, oj në gjare e veçan, në to ka mësime të veçanta, ka për ositë veçanta, por neve thamë se, përshka në ngushtimi të didve, që i kemi e deri në fund të Ramazanit, në duhet ta përfundojmë këtë histori të Muhammedit Alehi Sal Forse vetëm ti lidhmi ata pejt ato vijat e e ngjarrë dhe mënyrë të pa ndërprerë. Ather shkoj të bëni quraida dhe u izoluan. Dikun dev dit i mbajti pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam të izolum, të rrethum dhe pastaj than gjiko mes nve çish dush ti. Ata pajtuan që pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam të gjikon dhe në mesin e tyre than ta thirrim sa'id ibn Muadhin. Ethen Sa'ad ibn Muadh dhe ai ishte i plagosur ose ju kujtohet, i cili ishte plagosur në luftën e hendekut, atare e morën në një dev dhe e bartën kështu të smut. Dhe e çuan atje. Dhe Sa'ad ibn Muadh ishte aleati i Beni Quraydh-ës ngjajilet shumë i afërt. Ishte mik me ta në të kaluarën. Andaj e zgjellan ata duke menduar Beni Quraydh-a se e kemi këtë shok e pak apo kur e thirrën njërën tan por se ata këshin arru një sen, se sahabët nuk janë më ato sahabës ka tijet i mëndu, nuk janë ata e nësa, ata medinas ka tijet i mëndu. Adhoj e thirë për nga mberisem Sa'din dhe Sa'di gjikon që ata të mbytën dhe të ekzekutohen dhe kështu dhe nga mberi a.s. i dëbon të gjith grupet dhe fiset e jehudve nga, nga medinja. Banë e mendë këtu, Kanë ngele dhe një fis në Khajber Largë, pak më largë Medinës Ata të zëtë ishim Dëbun nga Benu Nadirik, këtu do të dvim pastaj në Ligeratat e Arme Atëherë, në vitin e Gja është të Higjirit Dhe normal këtu kishë ekspeditat Shumë dhe da shënuk do të hima të fare Në vitin e Gja është të Higjirit Pra nga Emigrimi për nga Mberis e Zellem Masë Gja është viteve në muajnë dhilkirde Për nga mërë a.s. e shef një andër dhe në këtë andër e shef së ka shkun meke me shokt e ti me i hrama duke ba umre dhe duke i qef flohë këtë dhe duke therë kafsh për hirtë të zotë i gjelle gjelalu hu kurbana të shumë dhe Për nga mërë a.s. i thirë shokt e ti dhe Ju të regon për andrën e vetë Ata këzohën shumë Dhe thot nuk e shof këta Vetëm se një loj Për gëzimi për juve Që të shkojmë dhe të krymë një umre Me lejën e zoti gjellë gjellë Atëherë, për nga mberi se se lem Mbledhë shokët e vetë Pas taj diskuton me shokët e ti Thot dhe rrugës Ti thrasme dhe disa Nomad Të shkretinës që të vinë me neve Pse valë qes athar rruga nuk ish me kët komoditet dhe kish kush ka shkuën në Medinë e din pak se si është ajo rruga e Medinës dhe anash rrugëve ka mundësi çdo sa në dal. S'ka siguri aty. Athar ishte edhe më rrezik. Do se kish fise të të cilat je doni shkretir. Andaj për mos me dal dikush më na e nzon rrugën, do ti morr me disa dhe projtyre e të shkojmë me ta bashk. Atare pengamberi së zëllëm, ifton edhe ata që ka ishin bo musliman, edhe ata që ka si ishin bo musliman, me shkun qabë. Pse? Sa se qabën e do ishin kejtë, qabën e do ishin krejtë. Atare pengamberi së zëllëm, i thirë shumë për e tyre dhe shumë për e tyre nuk vinë dhe arsjetohën. E Allahu gjellolla zbrit ajetër, ku thëtë Allahu të barëk e vëtë ala, se je kulu lëke lëmukhallefune minë el-a'rabi. Shëghaletna emualuna vë ehluna Tha Allahu Gjellegjelluhu Kur ti kimi thirë Arabët Këtu Arabët e ka përqëllim nomadët Nga se Arabë janë dyloj Arabë qytetarë dhe Arabë të shkretirës Këtyre të shkretirës ju thojnë nomadë Apo njërë të cilët janë lartë civilizimeve dhe lartë kulturave të qyteteve Thotë Zotë Ion Gjellewala Kur ti thirë është ti a Arabët, nomadët Që me ardhë me tyje Ata do të artëshjetohen Se kanë pun Kanë trekti Dhe janë të nzanun me Me familjet e tëre Festëg fillena Andaj kërkoj stikfarë për neve Apo Arap kërkoj stikfarë për neve Ja kulun e bi elsinetihim malej se fi kulubihim E thonë me gju A shka se kanë në zemër Apo Për nga mberi pëjthir me shkun qabë Me pengamberi me shkun qabe Hajde po e supozojmë Se sot njerëzit po kanë justifikime Dhe arsyje Dhe angazhime Po me pengamberi me shkun qabe Kë ish një privilegj I, i ciz nuk ishte rrugës me e diskutue Andaj Allah u gjelëve tha Përthojnë me gju Atë shka se kanë në zemën Kull femenje mlikullekun min Allahi çijë uh, in arada bikum darran au arada bikum nefa qadar zotiu jelle wala thuwa yater at çka ne sa allah u dëshiron me ju zbrit belao kush e ndalon apo ja para disa para disa çasteve sikur zoti ta vazhdon te belajon kush ishte ai qe ndal sikur ai edhe pak ta shtonte edhe pa kush ishte ai qe ndal cila cili cila kompanie cila çili uh, për parim dhe cilat mjete do ta ndalnin asnjëherë. Allahu ju lëthuj. E Allahu më dash më zbrit bela. Kush i u ndal, darran o nafa. Edhe nëse ju ban dobi, kush ka mundësi më u ndal. Dhe kështu shumë ritere nuk dalin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e Ram. T vitit 6 të Hijrit të muajit Dhilqa'da dhe ingamberi a.s. e vesh i hrami dhe veshën krejt shok të ti me i morin i hramat në veti fallin, i morin i hramat në veti dhe mblidhën një mi e 400 sahabe një mi e 400 sahabe me bo umre me për ingamberin s.a. dhe kur arrin të kvendi dhul huleife dhul huleife është vendi i njohur ku prejt aty ku shkon në haqë apo në omre, nësë kalon ka medinja që ati du të munal me vesh i hramin. Apo janë disa pjesë, 5 vende i thënjë me vakit, mi katë është vendi ku të të e njësë omren apo haqin. Nësë shkon ka medinja du shë munal këtu, dhull huleife. Pastaj keme ez dherin gjaba dhe 400 km me i hram. Pastaj janë vendet e një ura, jelemlem nga jemeni e kështu më radhë, të cilat vende janë të njohura nga ë ë vend fillime të umrës apo haxhit. Pastaj pejgamberi sa sallam i marrë dhe disa qurbana me veti, marrdevë me veti, morrin lop me veti dhe i vendosin shenja, i vendosin shenja të cilat argumentojnë se kanë mbo qurbana. Këtë këto do ti do ti shoshistin pastaj të lidhian mësimët, pse i boni këto pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wassalam niset me shokët e tij. Niset për në Mekë. Lajmi në Mekë arrin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po don më ardh me shokët e tij dhe më bë omrë. Sahabot që shindal me me i hram dhe ku shavesh një hram e din se sa është përstatshme me i hram, me luftuar pro njeri me kret komoditetet me shkuen omre një hram është një lojë sikleti andaj dhe vet emri ka zonë i hram, si i ki haram shumësende dhe je pak në monirë sikletshme nga se je i, i zhveshur, për vetë se pjeset e tërp shme i kim bullu me një lojë qarshafi, apo Andaj për nga mberisëm kish dalë me i hram 400 km lartë Dhe kjo ishte shenja e parë Se s'kom arme luftuhe Shenja e dit me kafsh të Shenjosura Me shenjë që do t'i bojmë kurban Kjetra nuk ish mor arme veti Përveç disa armeve thjeshta të rrugës Apo se qëllat i siguron uh, Udhtarit rëzicet e ndryshme Por jo luft e mobilizimit për Për balafacim Për balafacim kur u shkon me kë lajmi ata frigohen frigohen mendojn se ai dështimin xhendek pejgamberi sa më tash ka ardhe me i çëruh esabet andaj ata dolin me plot ë uh, deve dhe me plot ë uh, njerëz dhe Khalidun al-Walidi dal me 200 kalorës me 200 kuaj kalorës të cilat Dëshin i me dalë në bada faqim Për nga më berisë e sellem Më stalanë me hi në meke Atare për nga më berisë e sellem I vjen lajmi se Nuk është puna mirë Dhe dojnë me dalë në prit Atare për nga më berisë e sellem Thotë Ja, vaj ha kurejshin Mjerë për kurejshin Mjerë për kurejshin E ke let humul harbu I ka shkatru lufta Shiko për nga më berisë e sellem Neve të se këmë të ndëruar që më lise për nga mbira i salatë të salam, gjithmon, gjithmon, u mundon të mi jik konfliktit, u mundon të mi jik për leshes, ama me të artë e shpia, me të prek të gratë, me të prek të fmija, me të prek të buka, me të kërçnum kjena me të vra, e qka me vaj? A disa njërës edhe këtu janë të njëshën, jo s'ka, janë a musliman, janë atë mirë, po këtë regullë, Po me të sulmun shpi, me të sulmun ndërë, me të sulmun të të nëon Pe nga mberi se zëllëm, nëse ju kujton në luftën e këndekut Qa i tha Saadit? Atja u qojnë be ekonomin një të tretën e të korurave tona Atja u apmi, vesh në të kthejem pas Qa tha Saadi? Ja rësur Allah, si të kisht than Allahu u kri kjo pun Po si të thush të për neve, si të kisht gajle për neve mëse ban Mëse ban, si u kina dhanë e pitkorëve pi tonën ignorancë, po jo japëmi tash në islam. Por se kjo të shkalu donë, nga se nga thamë shumësime të hendekut si kemi përmenë, në këtë luftën, në marveshën e hudejbjes, janë nbi 130 mësime, në mesin e tëre juridike dhe urësi, por se 130 mësime i kanë nëzirë djetartë nga marveshë e hudejbjes, të sinë nga jemi duke e rëfyje sotë. Andaj shiko për nga berisë e zerlemë, zdonë të luftë, Ik, qka tha këtu Weha kurejsh Mirë për kurejsh A nuk janë të kuptuë E ke letë humul harm I ka shkatru lufta Si i ka shkatru Në bedër, humbon Në hud, sfitun Në khandek, humbon Kur dënë me më me mush men Tha për nga mbela islam Ma dhe alejhim Lohallu bejni Wa bejni sa irin nës Tha e qka ju kushton kurejshve Tash, me mloni mu me njerëzit Apo, në provu më të luftu, s'pat sukses. Shlej njerëzit, shlej njerëzit takshirëmi që ka po pojnë ata vetë. Lej njerëzit dhe të mirën me ta. Apo, pse pimonin në presion njerëzit? Pse pimonin në dhu njerëzit? Ska me ngu, ska me të gju. Tha pinga me samë, pse s'pomlojnë me njerëzit? Ader, tha pinga me samë, dhe in e sabuni, kene ledhi e radu. Si të më shpartalojnë njerëzit, atare arin qëllimin. A e kanë përqovim ata me mshpartalu po, po përse s'pomlojnë me njerëzit, nga se korejsht si lishin fisët me dëgju për nga mberin se selle. Pak mishkume një dikujna, e kapnin. A të që da shofëmi të marveshja vudejbjes, ka qenë kusht pika, prej pikave të kontratës, nëse vjenë dikush palejën e babës dhe kujdestarit, ti e këthen pas. A nëse vjenë dikush piteti renegat të na, ti së në këthen pas. E këtu Trazidia ka ndohë dhe zahabë Por se shiko për nga mbëri së sellem Me rationalitetin më të madhë Me arshyën e shëndosh më të madhë Lem një rahat më njërzit Si të më besojnë më besojnë Po së më besojnë Apo atër shdukem Tha për nga mbëri së sellem Wa in adhëharani Allahu aleyhim Dekhalu fil islami Wa hum wafirun E nësa Allahu më nga dhënjen mua Atërë islami për hapët dhe atos hupin E dhe ata nuk humbin وإن لم يفعلوا قاتلو وبهم قوه nëse nuk e bojnë këta atëra nëse nuk e bojnë këta atëra do të luftojnë atëra do të luftojnë fe ma dha të dhun Quraish atëra pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ndroi paktonin nga qi i cilë ia prunin lajmin tha nuk doin më të lënë me një gjobë s'kan më të lënë me një gjobë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha archinë në shëndosh për ditë ti çka tha tha çka janë të menuar kurrështi Wallahi inni la azalu ujahidu ala alladhi ba'athani Allahu lahu hatta yudhhirahu Allahu lahu aw tanfarid hadhihi as-safila. Ta Pejgamberi salla. Se e çka mendojnë kurajisht? Pse jam i drejt, pse jam këtu i but, pse jam i mirë. A mendojnë se e laqet punë? E laun e tërëhesa me kësaj pune? Jo, s'tërëhesa me kësaj pune. Kam elanë Islamin, pejgamberin, ullëzimin, pse ata janë çorodit, janë tërbu, thaa wallahi do të luftoj për hirtë Allahu Gjelluala dhe për këta që kam ka dërgu zoti Jon Gjelle Gjellalu dhe risa të këputët kjo kjo qafë rësa shkatrohet kjo kjo qafë kjo ishte uh, shpjegimi pengamberis e sellem për këtë lajimin e par i cili erdh dhe dhe pithojnë se s'kan me t'lan arabët pse nuk do ishin me lan arabët pse nuk do ishin me lan si kur t'hinte pengamberis e sellem qave dhe Arabët mos të banin këtë rezistencë atarat ishte humje për ta se ka arë Muhamedit dhe së në kini nalë, atar ju nuk kini të partë kyko ka ma i fortë se ju me të hi dikush në qytetë, në shtetë palejën pa të anë, patëshirën të anë dhe tisën e kje ndalë, atara jështë i fortë andara të thashin të të hëtë dhe thulë Arabët kanë me thanë Arabët, ka i me zorë dhe nabje autoritetit dhe dhe fama, atër për nga mirë i së sellem, i thirë njërzit, dhe ju të regon se, nuk po dojnë me lanë me hyje. Qëka me ba? Qikome njerë konsultivin, apo njërzë e kshilin, i thirë për nga mirë i së sellem. Ju thot, e shiru e ju hënës, i e për një mendimet e juve, o ju njërzë, ka ndalë me i hrama njërzit, nuk ka ndalë për luft, o mbre me ba, por se nuk dojnë me lanë, atërë, a leje e të raune en emile ila ijalihim vë dharariha ula të atë pengamberi sëselle a do një që t'i sulmojmë a do një që t'i sulmojmë sepse janë duke nga pengun nga qabja e Zotit pse e tha këta pengamberi sëselle në parimet e kurejshve edhe ata e dinin se qabja nuk ka e tënve nuk është e tënve Andaj, korejsht e kishin të shkruar Në parim e kishin Se na nuk jena Nuk jena, nuk është pia jonë, kjo është pia Allah Na jena kujtestar Dhe pavarësish Ka kemi probleme me njerëzit Lufta me njerëzit Nëse ajë vjen me po të avat Në elojna Vjen me po haqë, në elojna E luftën e vazhdojna ma volë Ata rëta për jenë sa E mu pëse për më daloni E mu pëse për më daloni Ju krej të lini mu pëse për më daloni Atërë thë për nga mësëm Qëka për më ndonë jo? A i sulmojmë? Thë për nga mësëm Fe ije tuna kënë Allahu Azze wa Jelle Qatë kata ajne minë alë mushrikin O illa të raknahum mahrubin Tha nëse ikin Atërë e realizojmë qëllë i mendojmë Bëjnë umre E nëse jo Atërë i lojmë të, të shpartaluar Atërë reagon Ebu Bekri Radiallahu anë Thëtë Ebu Bekri Radiallahu anë dhe kja Rasulallah Thot tik nuk ke dalë për luft Tik e dalë për me vizitu shpijin e Zotit Gjellë Gjellë Dhe nuk ke dalë asë i armatosur për luft E asë i mobilizum për luft Thot të shkojmë bëjmë umre E sit në ndalojnë Atëherë vetëm rezistojmë kuptimi me mbrojtë vetë, vetë vetër Ata e kishin edhe një dertë kurejshet Nëse hinë të haremi Atëherë problemi dhëtë ishte i madë Se nëse hinë haremi Zgudzon me prejk Ato që të e kishin zikleti Se nëse hinë harem Zgudzon me prejk Apo E ata krejt ta mosat i kishin mor Mos të hinë harem Si të hinë harem të të melam e bo umre Nësa i kishin disa, disa parimit E cilat i respektonin Atëherë këtu i zikleti E bubekri qka i tha Ja Rasullallah Shkojmë në Shkojmë në umre E po ata e prishin edhe kët liçka e ata respektojn, ata rëmrohemi. Ata e pejgamberi alayhi salatu wasalam emer mendimin e Abu Bekrit e thot umdu ala ismillah, thot ecni me emrin e Allahut te bareke we taala. Ata pase mu afrua ne nje vend i prat Khalid ibn al-Walidi me 200 kalores. Ne u dal mballin në kët ballafaçin ata e falin drejtën dhe duke e fal drejtën Khalid i shikon thot këto çat shumë e dojnë namazin saqë hopun namaz. Edhe ata e dishin se këto kur falën hopun, se e dojnë namazin shumë. Fash tash e kanë at namazin tjetër, i kanë dijen. Tamam tu fal ata na kanë mi sulmu. Apo tash ç'është lufta? Kur të falën e Kindi na i sulmoina. A dar zoti i onjëllë jelaliu para i Kindiës e zbraq ligjin dhe formën e namazit të frikës. Që kjo është shkak për më zbrit namazi i frikës, po namazi i luftës kur jeni në luftë, çish mufal me imamin, forma e të falurit. Andaj ishte prej ksajna, që është për bereçetit kësaj na. Çmë mësu musliman kur kanë si pozitivës dhe si trazirash si mufal. Z'diskuton mos mufal. Më Z'diskuton mos mufal. Më Porsë Allahu hu el-Jelalu el-Jelalu imsoj pejgamberin sallallahu alajhi se si më fal. Pra falet imami, falet një saf, safit e rruan, pastaj ata vazhdojnë me me recitate tjera e kështu me radhën pse namazi i frigës ka ardhur prej prej pejgamberit sallallahu alajhi në në disa në disa prej prej formave. Atar pejgamberi sallallahu alajhi thot ta ta humbim rrugën. T'shkojmë ka anatjetër. Pra ajo që ne ka atu na prit Khalidi. Çoim degatjetër konsultohet pejgamberi sallallahu aleyhi dhe disa njerëz dhe shkon nga ana tjetër jo nga rrugët e zakonshme. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam duke duke u nis afër një vendi të quajtur Hudeybia. Ati Hudeybia ka shenjë si një bunar në të cilin janë ndaluar njerëzit të kaluaran. Para se mund të dalë në këtë vend ndalet devja e pejgamberis sallallahu aleyhi dhe cila e kishte emrin Al-Qaswa. Kështu e kishtë emrin devja për nga mbiri së sëllëm Atëherë ajo ndalët Dhe nuk eqë Shokte për nga mbiri së sëllëm Thojnë Khala ati lë qësua Unal devja Së po eqë Po e fanë këtë formë nisi uh, Dukë e, e shprejt nisi Pak në tësindë e kësaj devje Pse unal? Atëherë dhe për nga mbiri së sëllëm Ma khala ati lë qësua Sësh nal devja Wa madha ka laha bi khulq asha ka zanat kjo mundol walakin habaza habithul fil fa po e ka ndal ai i cili ka ndal elefanted kush i ka ndal elefanted allahul jelle jalalu por kjo nuk e ka ndal vet e ka ndal dikush e ka ndal allahut tebareke we teala athera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naolet ne ne kët vend Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Walladhi nafsi biyade, bashaa ata eti li në dorën e të cilës është shpirti jam. La yas'aluna khottaan yu'adhminuna fiha hurumatilla illa a'taytuhum iyyaha." Nuk mbysin diçka të porejt, me të cilën do të madhëohet çavia e Zotit xhëlil xhelali, vetëm se do t'ju përgjigjen. Vetëm se do t'ju përgjigjen. Ne transmetim gjithëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: nuk më pyesin, por lidhet farefisnor vetëm se do t'ju do t'ju përgjigjem. Ata e pejgamberis a.s. fillon se ta menaxhon situatën si me u vendos dhe si me e hy në në çabe pa probleme. Dhe fillojnë kurreqisht muzikëtave. Dhe fillojnë kurreqisht me me i kap shërcimi. U ofru, u ofru ofertë çabut. Ça qa më bota as me, bot me ta. Dhe në kët pus, në kët bunar ku ishin mbledh, ishte shterr ujë dhe s'kishte ujë. Dhe fillon njerëzit i thonë ja Rasulullah, s'kena ujë. Ktu ku jemi ndal, s'kemi ujë. Atëra pejgamberi s.a.s.l.m. thot, a ka dikush vetëm pak? Do një enë, ka, a ka mbajt vetëm pak ujë? Atëra me një kërkim, të shpejt e gjen një enë pak me ujë. Atëra pejgamberi s.a.s.l.m. i vendos di dhurtetina dhe thot e janë i mushni enat e juve. Dhe kjo është për mrekullive që i kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vendos durr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato kanë shlu ujë më të madhe. Atë që soi thon prej mucizateve dhe të jashtëzakonshmeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa kanë pije krejt ato të zot kanë xhir me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu derisa ishin në këtë qendrim në Hudaybiya i ka up një shi i madh, një shi i cili i freskon pejgamberin sallallem, i jap urdhër që njerëzit të falën në tendat e tyre. Dhe kjo gjithashtu ishte premtimeve të Hudaybiës, që kur ka shi, mufon në shtëpi. Ka e kanë marrë këta, ka e kanë marrë muslimanë që kur ka shi shumë, s'u ndal mufaltë shtëpia nga kjo. Qase ka rënë shi i madh dhe pejgamberi sa thot le të falet çdo kush në tendën e vet, pro si cele me me grupin e vet. Dhe i bënkaj me ljozije thot atë shumë ka pasë mësime në hudejbje sa që zotë i unë gjele gjelelu një grunë në budhfejës në e kam zonë hudejbje këtë dispozitë, tjetëra dispozitë namaz i frikës, namaz i shiju apo e shumë e shumë për e dispozitëve tjera këtë hike namaz i prej gjumit do shumë i pengamberi se zëllëm pak para se më këti masit të baje marveshen e le bilalin me, me u kujdes për ta dhe bilalin e zë gjumi prej rezeve dilit dhe e falin pastaj namazën krejt këto dispozita kur kanë zrip kur janë mësue në mardheshen e hudejbjes nërsa ketë këta qapo e rëfejmë sa abët janë disin në mjegu në mjegu janë qka të ndodh me neve tash kena shkun omre po shkojmë omre dhe ketë këto të lasë janë të nadalë rrugës dhe kështë e pacarësia të cilën zoti unë gjele gjele hu, ja u largoj ma vonë Atëherë fillojnë kërështë me i qu njërës për njërës për nga mëberis e sellem. Jaqojnë përparin, Budel ibn Varaka Jaqojnë për nga mberis sëllallahu aleyhi aleyhi aleyhi aleyhi aleyhi aleyhi aleyhi diskoton me ta për nga mberi aleyhi salatu aleyhi i thotë nuk kemi ardhë për luft kemi ardhë muqë të mirin kemi ardhë me bo umre Varaka Budel ibn Varaka Kto sdojn me të lajm, shko më vonë. Por se ke ishte për atë të zëtfoli but, thash shko s'sdojn si me të lajm, edhe s'kem takatna me ta. Pejgamberi alayhis salatu was salam, tudnëme nuk kemi hapur ja, me bëu fesad. E as për me luftue dhe kjo është e drejta të gjithëve. Të gjithë kanë të drejtë me bëu omrën. Edhe na kena ardh për omrën. Dhe Budaylik thajet dhe ja u tregon se çka ka thën Pejgamberi sallallahu alaihi. Kur kthyer te paria ishin aty disa ina qor të cilat i quajti transmitusi mendjelet tha dhe shkoj dhe u këthi dhe ishin disa mendjeletet ti dhe than nuk në intereson që ka thon ha? nuk në intereson që ka thon s'ka me arë dhe pik atare do ma të mesh mi thojn kalzana që ka tha a kështu ato pësillat s'mendojn dhe nuk logjikojnë, dëshirojnë apo neve nuk na intereson. Po pasojat se nuk ka ardhur i njerëzi i zakonshëm. Ka ardhur një i njerëzi i cili ka luftë te keni hub me ata. Dhe ka ardhur si një eri po do me vë umrën e mukritë te vendi vet. Ata ratmesh mi than, leje, folça ka thon. Dhe u tregon. Ata rata insistojnë, ja çojnë dytin. Mik, Mikraz Ibn Hafs i thonë shko ti. I thonë Shkoti Pëngamberi së sellem Kër vjen kë i thot Ha dhe regjullun fejgjër Qikish ka ato arë është i prisht Qikoh pëngamberi së sellem Po i e, përgadit psikologikisht Dhe ndjesh mërisht Kër të vjene qysh me prit Apo Qikish ka ato arë është i prisht Keni parasysh këtë folni me këta Së është njeri mirë Edhe këtë e Dhe nuk hi në kontakt Hi që farë me pëngamberi së se sellem Pastaj vjen këtë Hils ibn Al-Kama dhe ki Hils ibn Al-Kama ishte njëri i badetgji, me dhe vetër i dhujtar, po i badetgji dhe kur vjen të pengamberi, salatu e selam i thot pengamberi, së selam që ki qka ato artash ka i dinde që to pengamberi, së selam vjen i pari budejli, i diti mikraz, i treti hulejs, thot pengamberi, së selam që ki qka ato artash kë E, e madhron e fetarizmi e madhron kurbanin e madhron shpijin e zotit po nuk o muslimat atër dha pengamberis e zellem qit një kurbanat për para ndjër një kurbanat për para atër ata i ndjërin kurbanat për para dhe bëjn telbije, lebejk Allahume lebejk atër kithot valahi këta zgudzojmë për ngupi qabës dhe shkojnë të kurejsh dhe thot kërrejt shenja tishin që ka nga për omre le në njërin le në njërin e thije në qave s'ka dhe po problem atër atër i thojnë e thirim një tjetar e kjo vjen pak si ma azgan uruve të bënë meshude thëkafi kjo është i fundit i cili e ka zon atë tonin më të nartë kurejshve kur vjen ki dhe futët të bënë nga meri Ali salatu wassalam. A do fillom besedimet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A do prefiora, të cilat ja that, that o Muhammed, i kimledh të rit pri njerëzve. Kjo ishte goditja e parë në fjalë. Dhe ishte i shkath në xhum. Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi djali vlavit vetë ishte të rrujt pëngamberin së zëllëm. Kjo skena. Urve të brimesut vjen me fol, nejmen kurejshvet arabbe pagandëve në të sajkohe. Me pëngamberin së zëllëm, nërsa pëngamberin së zëllëm, përrundë e djali vlavit këtina. Apo, emocionet përzime sa të dush. Djali vlavit përrundë Muhammedin, ki ka arë nejmen kurejshve. Thotë, o Muhammed, i kim levë të rritë, ha, kështu, kë Tha, thumë me gjitë të bihim Li bejudatike li të fuddaha Tha pastaj ke ardhë Të fisi jëtë Që ta shfarosësh Tha, o Muhammed A kal histori dikush Që si ti e ka luftu fisin e vet Pro ti, të kush ke ardhë A e di të kush ke ardhë Të kush, të kuresh Emir, kuresh, kush janë? Muhammed i se zërem është kureshi Apo, koreshi Ki artë e familja jote Po a e ditit i di ka një stori Që që, që ka shumë e ka luftu familjën e vetë A kjo provokimi malish Të është t'i podoh me qitë kriminell për nga mberi sëselle Edhe kjetë për nësën po, po panë sabër Durim Andaj kjo është metoda e për nga mberike E për nga mberi sëselle Në t'i kalimin e probleme Kër dë vend dikush dhe ta provokon sabërin Shqy qa ki va, shqy qa ki than Këshyre po si ti shqy qa ki Për nga mësën për po të gjënë Qëllibën të janë të larta Dhe të më shkue me, me vazhdu misionin Atëherë I thot për nga mberi së sellem Dije se kurejsht Janë mbledhë të gjithë Me krejtë qka kanë Me armatim, me dhejve I kanë mbledhë këtë fisit Së kanë me të lanë me hije Nuk kanë me të lanë me hije Asë njëherë Atëherë e thot edhe një fjalë ku e provokonë sabrin e Ebu Bekrit i thot o Muhammed që të qka i ki për rrath të tje po më doken se nuk janë të sinqerët shumë me bo me shpërthin dhe një luft këto kanë me, a, kanë me ik kanë me këthi prapa atare gritët Ebu Bekri ishte të dëgjukit s'kenën atare në vitet Ebu Bekri dhe une nuk dhe të citoj fjalën Ebu Bekri Dhe unë nuk dhe të citoj fjallën e Bubekrit. Por e ka ofendu me ofendimin matë-matë. A i tha që toshka i ki, që të me veti. Këto ketë kanë me të lanë, vetë kanë me të lanë. Kërë ishte me, me, me këput moral, pengamil zëmë dhe shokë të vetë. Atërë e ju nëse doni me, me shiku qëka i ka thonë e Bubekrit, e qëllëni sahibu kharin, edhe e, e qëllëni marveshja hudejbjes, dhe qëka i ka thonë e Bubekrit, Orva tubi Mesudite Safafi se si e ka ofendue. Do them kam ri kulmi mo. Ti po na thuna se Elona pejgamberin sallallahu aleyhi ve sallam, ti as po tkujtohet Bedria, ti as po tkujtohet Uhudja, ti as po tkujtohet Banu Nadhir, Banu Qainuqa, Banu Qurayza, ti as pidikto keta. E ti kjo tash me na than, ne Elona Muhameditin sallallahu aleyhi ve sallam, andaj i tha um sus badral lat. Përkthimin e lexoni në Sahih Buhari për këthimin e lezani në Sahih Bukhari. Atëherë urve të më një mesuri tha, kush foli? Nëse ishë për pasë. Tha kush foli? Atëherë nuk ishin të utësa, parabër. Tha kush foli? Atëherë për nga me zënë tha, djali ebi kuhafës. Ebi kuhafë e baba i, ebu bekrit. Tha, wallahi, më smukon që i baba jetë më ka bënë shumë mirë e Allah se një këmë këthije ishmi qëru e sapotën e ti që Sh i ko Arab pa Islam, pa Kurjoh ka nërë me luftu Muhammedin se Zellem që i që ka i thot musë më konë që i pavajot nga bo mirë e Allah se një këmë shpagu ishmi moru në veshën e ti familje e bubekrit e kimi përmen ishte e gjymerë që shkish dikush me mrije andaj gjymerë të lëki e mbrojnë një rion fisnikrija e ti e mbrojnë një shkathojnë po po e ka thonë këta më mos har Ataj pun të mire janë mbulen sa njëriut Ataj Al Allah i baba jatë më ka po shumim Se ishmi morve ashun e ti Gëse fjallin që ka ja tha Ishte shumë e rand Ishte shumë e rand Që ka ja tha fjallin Atajrë Atajrë Vajdoj Bisedimi Dëshiron urve Ibnu mes Udi mi aprek mjekrën për nga mberi sëselle Këshë provokim alama i mar Dhe nëzëm ishtë ullur Ajdojnë mi aprek mjekrën për nga mberi sëselle Këshë një doj provokimi Athara ishte djali i vllavit aty Mughira ibn Shu'ba. Dhe ai tamam e zgdorën që ia largon më spart. Ai tamam e zgdorën që ia largon më spart. Thot kushot si ky? Thot kushot si ky djali i vllavit tan. Ky është djali i vllavit tan. Athara ai e provokon atë djalin e vllavit vet. Thot ti? Ti cili, allos, jelop, i cili alasje lapi haramave xajletit? Ti kër i konë gjahil, ki vran njerëzi për plaçka, ja përmen të kësijat, s'ta falaj, kretë qësijat qëka i dit të i përmen. Firani, kër erë mund së si për nga merë, qëka i tha? Ti për nga merë? Në të kena gjithë fmitë, kena rrujtë, ti përbohësht për nga merë tash, s'ka o mund si. Ando i shikoja përmen i tha, ti kër i konë, qëka tha për nga mbiri së zëllën? Tha, sa i përket asoj para Pasurit që ka i ka pas, ka në kalumën, nuk kam logari për këta, nga se si unë ka marrë thyrës për në islam. Atëherë, kje e shef skenën, e lezon skenën, dhe kthejet të kurejsht. Atëherë, kër kthejet të kurejsht, ju thot, o kurejsht. Pra, kje e banit vetën, kthejet të kurejsht, o kurejsht, ju më kam në Romë, Bizanë, Jam konë shamë, të ata, matë më lojtë, superfuqia saj bote. Jam konë të persianë, jam konë abesini. Ka thamë po veshë, po për ju të tregoj një senë. Qishë dojshin shokë të Muhamedit, mbretin e vetë, ato të kujtu që mbretë ki. N nuk thapen nga mbë, mbretin e vetë. Qishë dojshin këta mbretin e vetë, asë një mbretë se këmpo që e dojnë qashtu. Ka thamë, e qka pove? E që ka pove? Tha, abdes kër mishin më atë vetën, kër u lojsh, kër i lojshin durë, tha, pikat e abdesit nuk bishin në tokë, hiq, se keti kapshin shok të vetë. Tha, kështu nuk unë pahune. Atare, tha, ju që ishdu një banjani, por se këta njerës nuk ishin që ashtu që ish përmendoni ju. Jo. Nuk ishin që ish përmendoni ju. Jo. Atare, pengamberi, sallallahu alihi wasallem, që Pas një konsultivit tjetër, pas një këshilë tjetër me disa shokt E ti e qonë një shokt të vetin E qonë një shokt të vetin Thot tashaj unë një delegat tash Deri tash ata brunën Tashaj unë një të ata Atare e qonë për nga mberi së sellem Khirash ibn Umejje Radiallahu anë Porse Khirash ibn Umejje Ishte shokit për nga mberi së sellem Posish me pozit të kurejsht Dhe kur shkon të kurejsht delegati pejgamberi sallallahu aleyhi ve selle ata ja morrin kapshin dhe ja therrin dhe gati doin me vrahja ata ata i ndërveprojn disa tjetër doin mos e delegatosh delegati nuk vroha i dërguari i i, i mbretit nuk nuk vroha dhe shpoton dhe këtu le ta shoh mi dobien e dërgimit dikujt pa autoritet ata ra pejgamberi sallallahu aleyhi ve selle omr bi khatabe tho tacti diet kan me thirr të të ka thir tash po pra, kjo ishte një lloj dërgimi jo i duhur i dhon Timi Khattabit e ja këtu do të titdish me shku autoritet a di që çakolide çakolide po të vrasin se ski autoritet nuk i fjalat jote nuk çon pesh i bëu disa njerëz po pra shpesh në diskutime sipër hojëun në të njëjtën po ja thambe ça çka pethu ti po ja tham edhe unë pse s'po më merr mua po ti të njëjtën ja kitham po nuk je i njëjtë në pesh me fjalën dhe nuk është e njëjta andaj ja çoj hirazhin këntevra Tha Omeri t'i thot, tha apo shkon ti, më fol me ta dhe më than, "Sdojna luftë, omrë dojna." Azar Omer ibn Khattab i tha, "Ya ja Rasulullah, ti e di se ty shikamun tash punë me me Qurayshit. Unë shkoj, po kanë më nxjer problem ata. Nuk i kam, nuk janë të ndosh ata tash. Ti e di se që Omeri e dini kur e ka pranuar Islamin, lukë ka planusi tjetër ka qenë më më trim dhe më i guximshëm tet janë mshek i s'u msheh shumë më shumë ka ardhur në transmetim ka shkuar ndër i ka thënë dajëzet e bugjelin ka thënë a e ditë de tani tash për kanë gum luftu ka thënë po për kan për dajën ka thënë po si ta dish të pyetësh te Muhamedi ne selem te pyet sot jam te Muhamedi këtëse ka pasi celi taj rasulullah unë shkoj amo kam problem me ta adarë pejgamberi sa më thot Uthmanit ej ati Tho të shko se ti familia jote është atje Dhe familia jote ka nam Dhe thot ti je njëri që të respektojnë ata Edhe e dërgom për nga mberi se sellem Othman ibnia fanin Shkojnë Othman ibnia fani dhe futët të këta Kur shkojnë Othmani ata e prejsi me respekt Thinkarë Othmani Dhe Othmani qasë i njëri ju ka qenë Kure ka në pojnë njështë të ju ka adë marë përja ti Deri sa për nga mesam këtë vyrtet dhe këtë fismikri ka thonë O, Othman, edhe me lao që va t'ju ardë marë për i t'je Njërës po se po, i dujtari ju ka ardë marë për i Othmanit Ata kjo ishte goditje speciale për nga më beris e zellem E dërgoj Othmanin, kur e panë Othmanin u dërzun Ata shiko, janë disa njërës kur t'ja qoj sharmikut, a, e mbosht Pse, ku e qoj t'ashtë ta? Ata i musliman t'lu më konë, shumë dëzgjumë shumë të mpratë, kanë e qojnë, me kanë delegojnë, kanë e kanë ambasadorë dhe kanë e kanë zëdënsë të fejse të të mpret, qojn, tërë dhe atyre të cilët i, i mbrojnë qështjet e të tërë. Kur shkoj othmanë i thanë, ullu, qka apuna? Fa kemi arë për umre? Apo në shifni, me i hrama? Ata re më bisedime si i për, ata i thanë, othmanë, qekua qabja ban e umre? Qekua qabja ban e bane omrën. Atar thot, "Kësh provokim?" Na çeti dojna ti bane, bane omrën. Atar tha, "Jo wallahi. Wallahi nuk silln rreth çabës pa usill pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Dhe atar i thonë, "U lut bisedojnë. Rry, rrezë me ty bënna muahbet." Ishte njëri turpshëm, ishte njëri me virtyte, ishte njëri te cilen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jakshte von dëçika, para mendo. I vetëm njëri në dunjo që a i ka diqikat për nga mberit shka dhe një njëri që i ka diqikat për nga mberit para me nësë da njëri tërpëshëm me laqët dhe ju i ben marë piktina atër dhe në rri Othman në rrisim e ti folna dhe kur ato e kishë njëdoj komoditeti me Othman radhi Allahu anë dhe u vanuë u vanuë Othmanit radhi Allahu anë atërë u përhap një lajmë se e kanë vra Othmanit se të parin dështën me vra i ki Atara, mas i uva nuk i këtave të mëse e kanë vra. Dhe në qarkullime si për informatat e gabuara qarkullojnë dhe je për të lajmë së është vra Othmani. Atara, pe nga beri sallallahu aleyhi wasallem, thot, la në brahu hatta në nëgjizën qovëm. E tash e kanë të pruhe. E tash e kanë të pruhe. Othmanën e kanë vra. E para, e dita, delegati, delegati nësë një lështë në këvritër. Në delegatin nësë një ligjë, nuk vritën. Kejt të e, vijat edhe kufit e ndërpsjel të mes popujve, delegatin nuk vritën. Argument, pengamberi sesem, edhe ma armiqë matë nojtë të ti. Dhe sa njëherë, pihera dhe i vinë dy delegat. Ashë për folin. E do të pengamberi sesem, vetëm se jeni delegat. Kuptimin dërgumë, për ndryshje, apo përse andaj përsesem, u nërvëzutash, dhe u hidhuru. Tha nuk e shlojmë këtë vend Deri sa të përleshimi me, me ta Atare për nga beri së sellem I thirë shokt e vetë Dhe mbledhën të këtë një pem Dhe i thirë për nga beri së sellem Me dhanë besatimin Dhe mbledhën krejë të sahabët Dhe japin besatimin Qëkho besatun? Kjo pem E ka morë pas taj emrin uh, Shegjera të rriduan Pema e knatsis Rizalokët Allahu qële qëlelehu 1400 bura mbledhen me adhan besatimin pengamberi sallallahu alaihi sallam për çka për vdekje o i krim pun të tona o mbe, nuk mbes me as nja atëherë pengamberi alaihi sallallahu alaihi sallam e mer besatimin e gjdo sahabije derisa e mer dorën e vet edhe e, e mbulon me tjetërën dhe thot kjo dorë është për othmanin je besatim për nëmër të Othmanit derisa ka thonë disa djetar dhe prej sahabeve Othmani ka fitu mas shumti për nga mberi se se me dërën e vetë e ka thonë besëm për Othmani radiallahu an atare derisa këta ishë nduke u besatue vetëm se vjen Othmani radiallahu an por se kër ju shkon lajmi korejshve se për nga mberi se sellem ka morë për sa tim, për këtë sahabeve që do të lufton për këtë thyrje të e, ligjit përgjithshëm çka kanë thënë në ato kohra, atëra ata e, i kap një lloj një lloj trembje. Atëra e dërgojnë një njëri tjetër, edhe ai është Suheil ibn Amr. Suheil ibn Amr. Suheil ibn Amr ishte një njerë i cili dy identikisht musliman. Abdullahin edhe Ebu Gjendeli Njani kishte shku ka pengamberi së sëllem E, e tjetëri ishte nga të ruë E kishte nalë bëbëgat Pengamberi alë i salatu selam Dedi sa po vjen suhejli Pas i kishte arrit Othmani Ata dhe thot pengamberi alë i salatu selam Se hule emrukum Suhejl të ndëruar gjëmatli Do me dham I let Suhejl Do me dham I let Ureshe pëngamberi sëllem duke arë këtë njeri, thotë, se hule emru këmë, hule cu qështja juve. Apo, pëngamberi sëllem ka qenë optimist edhe në emra. Andaj ka të rëshmetuj ma më të barani, një hadith nga pëngamberi sëllem ka thonë, zë njeri ka hisën nga emri vetë. Apo, nëse ki emri në keqë është pak problem, andaj pëngamberi sëllem, i ndronë të emrat, i banë të të mirë. Anda në luftën e Bedrit, nëse ju kujtohet për ta çarsuket me sele, kush dol i pari me luftu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Qarshi, Utbe, Sheybe, Walid. Tut tre emra tkëçi. Dhe dështun. Apo, ndërsa nga ana tjetër kush ishte? Aliu, Ubeida, Hamza. E tut tre emra të mirë dhe ngallnit, tre emra me tra e ma të qi e mërtonit mi të juve me emrat mirë pse nëse kjo le, le në gjurë dhe efektën e jetën e ti shiko, po vjen një njëri e kojim një suhejl e hajde ti lidhë tash lidhë tash ka e lidhë për ingamberi sëselle tha u lecu qështja juve ka u lecu, qka u bo e emrën e kisht i lejt ardhë i lejti po lecohët qështja atëherë për ingamberi ale i salatu selam fillon me, me bisedue me suhejlin dhe pengamberis e zellem prap ju të regon se neve nuk kemi ardhë për luft përse kemi ardhë për omra përse tash pak me një të nacion apo ju e të pru tash tani mojka lut kufit derit tash të ju lut me bom arveshje barëm jeb janë një fjallëm apo tani ata po vin me bom arveshje Se, qika, Allah u qonë gabime që ta ulin kokën Ata banë në gabim Qishtë i gabimi Dështën me hirashin E thmanin, u murë veç kështë e kam rathmanin Dhe ta një u frikun Dhe u bo pesatimi Ata re e qunë suhejlin Për me bo marveshje me pengamirin Salallahu aleyhi wasallem Dhe ulen me bo marveshje Do di cekë në shkurt Pikat e marveshjes Ulen dhe Po e nën shkrujnë mërveshe Suheil ibn Amr Po panë mërveshe me Muhammedin Të birin Abdullahit Të dërguarin e Zotit Salallahu alaihi wasallam Atërë për nga mbiri alaihi salatu vë selam I thotë Aliut Radiallahu ang Marrë letrën shkruj Thotë shkruje Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Thotë Suheili Amma Ar-Rahman, fa wallahi ma nedri. Fat prit pak. Çi ka Rahman? Kushosh. Kusho që Rahman. Thot nuk e njohmi Rahman. Sa i përket Allah e njohmi. Shkruajë Bismikallahu me emrin tanë Allah. Kjo ishte goditja e parë. Ta shkuar me pa për pardeshje, tash edhe po polziget në emrin e Zotit. Ali radi Allahu an i dha kuptimin rezistoi. Se me ngu këta Allah e ka imë Rahman Rahim Pa të së njërë që Rahman Rahim Atërë për nga më beri Së selim të shkruje Bismik Allahum Kër ishte Apo lëshimi i par Atërë E shkujti Bismik Allahum Me emrin tanë O Allah Atër i të për nga më beri Sallallahu aleyhi sallam Shkruje tash Hada ma qada Alehi Muhammedun Rasulullahi Suheyle Ibni Amr Shkruje Kjo është marveshja të cilën Po e bën Muhammedi, Resulullah I dërguar i Allahot me Suheil i Miamr Suheil i tha kadal Ti nuk i i dërguar i Allahot Shkuje Muhammed Biri Abdullahu E kjo është edhe ma e ma dhe për Aliju Hajde para shkuje të me emrin ta në zot E tash me e fshi Resulullah Tha Suheili në madh pranuan që i je Resulullah nuk ta nallna çabun, por na nuk të besojnë as i Resulullah. Adara i thotë shkruaje Muhamedi i biri Abdullah. Adara pejgamberin e sa më thotë pa sha Allahun, un jam i dërguar i Allahut, edhe nëse ju nuk umbesoni. Adara i thotë Aliut fshije. Un jam i dërguar Allah. Po ti s'pe pranon ani shkruaje Muhamedi i biri Abdullah. I dëdaliut fshije. Ali ju thëtë, la, wallah, la, emhoha Thëtë, ja, vëllah, kur se fëshi Atare, pengamberi, së se zëllim, thëtë Eri një me keneha Para mendo, s'ken, shumë Shumë e ramë për, për Ali ju Tash, na keti, na të sakrifiku, për këse je, Resulullah Tash, me e fëshi Thëtë, ja, vëllah, se fëshi Të të shofëmi edhe kjo rezistencë e Ali ju A ishte valide Alejot, kështu mi thëmë për mësën, jo Alejot, të të shofëmi Atare, tha, Bje më fletën, ku shkrujnë, ku shkrujnë Resulullah? Ja të regun që tu, e mure pëshini vetë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem, atëherë i tha shkruje Muhammed Ibiri Abdullahut. Atëherë e shkrujtën dhe fillon më shkrujtë ato pikat e mërveshën. Kjo ishte goditja e parë, dhe pasaj për nga mberi sallallem, në shkruajtë disa emra të sahabeve si Ebubekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, Abdurrahman ibn Aufin, Abu Baid ibn al-Jarrah, pjesë të Marveshës, që të jetë burrat më të zot kanë në shkruajt në këtë Marveshë. Cilat ishin pikat e Marveshës? E para. Muqthi Muhamedi në këtë vit dhe mos më me hija në Mekë. Dhe kur vjen në vitin e ardhmë me ardhmëbo umrën dhe i ka afat vetë 3 ditë dhe nuk gudzon me mor armë përvesht të rrugës, jetë luftës. Dhe kurejsh nuk gudzon asë një tërturme e shfaqë. Kështë pika e parë. Këthejhë është si vjetë, vjenë në motë. Armë s'ki me morë me veti, të redit i ki afatë, dhe zgudzon për neve të kush me, me të prejkë. Kjo pika e parë. E si klesme, apo? Këta pidojnë Muhammetis e Zellim. Këthehu, 450 kilometra mu këthi praba edhe në motë ku të veshë 3 ditëve që ki apo, se dhe për nga mirësëm disa djetarë kanë thonë nuk ishtë këtu prepozitet të likshtit ishtë të fortit a nuk këtë këtë këtë më thonë, a ishtë i liksht e shtë shkishqara, apo jo jo ishtë i fort, 1400 veta me veti edhe nja 1500 i kështë në në Medine edhe shumë prej aliancëve që i kishë me fiset e Arabve por se këtu Allah u kishë hikmetet e veta kësh pika e ditë ar në pushim 10 vjet në mes dy palëve 10 vjet s'ka luftë mes këtyre dy palëve marrëdhëshja në pikë pika e tretë e marrëdhënjes që kujdon prej fisëve dhe grupeve dhe klasave të njerëzve të futën nga ana e Muhamedit futën dhe Muhamedi ka përsipër Dhe kushdon me arka Kurajsht, prej fisëve dhe familjeve dhe kabileve, atëherë Kurajsht i kanë nën nën kujdes. Atëherë mënyra reagoj disa fisëve dohin nga pejgamberi (s.a.w) se e dohin nga nga Kurajsht. Pika e katërt. E kjo i provokoi sahabut shumë. Dëgjoni kët pikën e katërt të marrveshjes mes pejgamberit dhe Suheilit. Mes pejgamberizëm dhe Sohelit, pika e katërt. Kush vjen prej Muhamedit, kush vjen prej Kurajshëve? Pa lejen e kujdestarit. E ka qujt kujdestar. Pse kujdestar? Se s'ka thon pa lejen e babës. Që edhe nëse është burr, nëse sihap leje Qabilia s'ka mëshku. Që ai po thon, po thon një fëmijë 15 vjeçan, 20 vjeçan s'ai le babaja. Ama ata ishin të mëshëm, jo. Kush vjen pa lejen e kujdestarit? Nëse do në ardhë njëri 4 vjetë, po na zdojnë a me lanë, kabilja zdo me lanë, së mundët me ardhë. Atërë, pika e 4, kush vjenë prej neve, nga ana jote musliman, s'ka morë leje prej neve, ti e këthem prapa të na, zgudzon me mbrojtë. Dhe kush vjenë prej tuve të na, e ka shlu fejen, jo do në ardhë mu këthi, apo në paganizëm, ti zgudzon me ardhë me, me këthi prapë. Kjo është pika e 4 e katër atëhen e këtë pik shpërthen Omeri hëderi tash po durola emrën e Allahot Rahman Rahim e fshitet Resulullah e fshitet si vjetë për në këtëheni prejnë umrës apo tash edhe njërës ka dojnë njërë, më ba musliman ju s'kini mila atër i thot për nga mbiri së sellem Omeri radiallahu han i thot ja Resulullah Limën të dënijët e fidinina Dhe të ja Resul Allah Pse me dhanë këtë poshtërsinë fënë tonë Pse me banë këtë pikë Pse me banë këtë pikë Pse Athërë Për nga mirë se më thotë Jabën Khattab Obiri Khattabit Unë jam i dërguar i Allahot Kaqë Athërë vrapë omejri shkonë të Ebu Bekri Thotë ja Ebu Bekër Asë jenën haqë Thotë po jenën haqë Asë janët anë batilë Pojan Batil. A nuk ka pejgamberi Allahut? Tha po, ka pejgamberi Allahut. Sa çka janë këto pika? Çka janë këto pika? Ata i tha Abu Bekri radhiyallahu an ilzam gharza rasulillah. Tha Umar, përmbau gjurmët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos yundoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata largohet porse prap sikleti në zemrën e tij ishte shumë i madhë. Dhe pika e 5 e marveshës ishte që në mesneve do të ketë raport jo armitsor pra të ka mundë që vjenë, i shokte të vjenë do njëherë, apo, apo takohemi, nuk do të ketë në mesneve armitsi, kuptimin e luftës, nuk do të ketë vjedhje në të njëri tjetër dhe nuk do të ketë trahtit të kësaj qka e kemi shënue. Këto pika u morën veshë Për nga mirë a.s. dhe Suhejn i më një amëri në kryet të korejshve. Pak, para se me përfundu shkrimi, vjen djali Suhejlit. Djali këti që ka po e në shkru në marvejshet. E bu gjendel. Dhe vjen dhe në kambi kishte prangat. Thot, oju musliman, oju musliman, merëmni, strehomni, mbromni, se i ka erat e ju. Atërë pëngamberi së sëllem i thot suhejlit alasë e kemi shkrujt, ta morna e kap ja, ja kap këmishën gjallit vet dhe e ngrej me veti thot, para se me shkrujt e morën vesh me fjal para se me shkrujtot e krytën me fjal edhe e mërë gjallin e vet e këthen prap kjo ishte marveshja e cila u qujt marveshja e hudejbjes marveshja e hudejbjes atërë pëngamberi sallallahu aleyhi Uesellem i mbledh shokët e ti dhe filojnë dhe mu ba gati për mu këthi pas në Medine gjatë e, këthimit ndodhën e disa përgjerave të tjera si shishte edhe e, qethja e floghve Nëse këto ishim bloku tash nga umreja, atërë për nga mbedis e sellem e mësonë Allahu të bare kjovët e ala se nëse blokoheni dhe nëse të frenoheni s'kini mundësi me bërë umre atërë kjo të gjithë log logaritet umre ta e bërë të vafin ta e bërë sajin të gjitha andaj shkonin e të fundit dhe qëth një flokët Allah o sahabot nuk u binqin e ndë e ndë që pëndohë kështu atërë për nga beris e sëllem ju e përë dhët qëth një flokët dhe heqni i hramat pado kur kush pihik, hramat, për pe ik i ihramat as nuk biçet flokt. Ata r pejgamberi sallallam fillon e shetso, u bi dham çet në flokt ata spiçeti. Ata mendonin se kam u bë ende doni doni ndrëzim. Mos po hi me qedh flok, kurbanat, hramat, po bëj momrën. Çish mi çet flokt, çish mi therr kurbanat, çish me ihramat, skenë bot tawaf. Skenë bot tawaf. Para mendon tash ndjenin ti. Ha, hin lëkur me sku deri në qavë. Edhem je vesh Por me vao ihram, me vao omre, edhe me me tkthije. E dhan ska. Ktheu pas. Sa tyshë jë në rrezuote. Çka kishte vao? Kusha të ndal, kusha të bllokua, po ato me pejgamberin s.a.s.e.l.m. ata ra pejgamberi s.a.s.e.l.m. shtetsoa dhe e integrua vet Um Mussalema, që ajo i kujtohet pejgamberin s.a.s.e.l.m. expedite mirë te kanë i gruaja. Në këtë radhë kishte Um Mussalema. I kishte rrok short. Inta Um Mussaema do Po ju thamë me çes po shefën. Atë thot, thot, ja Rasullullah. Fat thirë barbërën, thirat i cili çe thije, fillon çe thjat janë të çofë njerëz që kanë muçesh. Atë rathat pejgamberi s.a.s.e. e thir barbër në vet, dhe fillon çe thot e e kiramit i, i thënë qurbanat dhe fillojnë edhe sahabët të tjerë, edhe fillojnë me e krye ato që në e kisbahet pejgamberi s.a.s.e. Atë pejgamberi alayhi salatu selam thot, all, uh, Allahoj mëshiroft, ata janë çe komplet janë ruajtur. Apo ata ata thonë Ya Rasulullah, edhe ata që i kanë heq flokët, ata berperën se më thotë, "Allahu më shëroi ata që janë çesh, janë ruajtur." Ata berperën se më thotë, "O Zot, më shëroi ata që janë çe 3 herë." Ata berperën se më thotë, "O Allah, më shëroi ata që i kanë heq vetëm." Kjo është argumenti se ruajtja është më me vlerë te Zoti te Bareke wa Taala. Paqja be nga Mëherja e Allahut dhe e Selami. Izbritën disa ajete të cilat i mësojnë ata që kanë probleme janë të smuxhat umras apo kanë probleme shëndetësore se si duhet të kompenzojnë ato moskryeret e rriteve dhe ceremonive fetare. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e cakton Bilalin që t'i ruan në natën deri në mëngjes dhe Bilalin e Ze Xhumi e pastaj ata ngrihen në e, lindjen e diellit dhe e falin namazin pastaj në mënyrë të plocimit nga se ju kishte i, do ky është namazi vetëm i cili i ka ik Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem me me xum. E quazon xumi dhe kta e ka valla Allahu xhelalu ala me e, më në mënyrë të çëllim të që të kemi në xurr dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem në seneve na za xumi se si duhet ta Ta kryjem pastaj namazin Gjithashtu pinga mirale i salatu selam Im ledh shokët e ti Dhe nisët dhe kthehet për në medine Rrugës Vindisa gra Me pranu islami Gra, jëbura Atëherë Vjen një grua Unë më kullë thumë Kë ishte e bia e okbetu Ibni muajtit Një kryetari cili ishte ekzekutu ma herët Kush është në rjedhoj e di e pranon islamin dhe kjo quët tash muhajgjirja e par prej meke në Medine atare vin e pranon islamin të pingam beris e zellem vin fisimi një ardhojn shkruun ati që du të me këthi atare Allahus brita jeti nuk vlejnë për grat Allahus gjelewala thot mos i këthani grat të korejsht e se grat janë të likshta atare kur vina të mi mërë të të pëjmësram jo kjo, vle, kjo shkrit për bura kjo vlen vetëm për burra dhe i merr pejgamberi alayhisalatu selam ata prej grave. Në këtë në këtë ajete të cilat zbritën për mosmikti gratë muslimane që ka vinë, zbritën një ajet tjetër. Krejt musliman, çka kanë gra prej mushrikeve dhe i dhujtorëve duhet më vë ato talak. Pra, deri tash kush sahabësh ka kishin, gra në Mekë, gra dhëta, ende s'kish zbrit ligj i për për mishkurëzu. Ata plot prej sahabëve të Zot kishin gra pagane i shkurëzojnë. O ibn Khatabi kishte dy gra dhe i shkurëzon ata martohen me me disa të tjerë. Andaj kjo ishte ngjarja e fundit e fundi cila ndodhi në kët ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, ne vetëm normal se rrëfimi tani na merr në e një një, një, një kohë shumë të madhe për ta për ta treguar. Po është një pikë ka të Porse, në shkurtra disa dobi shumë në nënsi dhe do t'i shtim njësa dobitë të tjera në ligeratën e ardhme dhe mba një men kjo marveshje është prej marveshje ma kryesore këtë jetën e pengamberi së sellem me pajtimin e këtë jetët ardhë e përserisë edhe njëher kjo marveshje është ma në nënsishmja e kërejta në njarive të, të pengamberi së sellem s'ka në njarje matë madhe Allahu e ka zbritë surën el-feth në këtë njarje inna fëtehna leke fëtëhan mëbina, ka dhanë ibn Abasi, huë e sulhull hudejbje. Kër ka dhanë Allah u gjelluala, na të dhanë ti fitore, ka dhanë ibn Abasi, hudejbje. E tani kuha fitore, e kuha fitore, ne ju do të mundohme me zëbërthi tani si ishte fitore. Qishka mundësja si Allah u ketë marveshe me qëjtë fitore? Realisht nga kitë fotografia, nga kitë pamja, epika dhe të marveshes, e këthimit muslimanve në më njërë të, të me një farforme të dëbum apo këthe në mas këthe në mas, s'ka me hi kjo ishtë cikleta andaj o meri tha, ja razur Allah dhe ta zbërthejmë se si ishtë fitore andaj duhet ta kuptojnë një sen se Zotë Ion Gjelle Gjelalu fitoret në standardin e Korani dhe sunetit nuk janë fitoret të cilat nakin a mundësimi para fitiru apo Allahu e quyti fitori dhe qlirim Fetëh E ku e qlirimi? E da të të ashofëme se si erderi të qlirimi Prej dërbivit e se ti kam përmend Djetarët të ndërruar Vlezër është edhe prej asaj se Shumë prej sahabeve Kishin nevoj me ja u tregu Një piesë për bërse Të komentit të fjales Muhammedur Rasulullah Prej tëre Omeri edhe shumë prej tëre Pastaj prej shokve më poshtë Omeri usikletaut. A kishtonai Muhammed Resulullah? Po kishton. E pse s'po bindet, pse s'po bindet, andaj thand dietare prej dobijave të kësaj mardhëshie dhe kësaj ngjarje. Njeriut munë të mu jufshë një pjesë, një obligim i Resulullah. Për shembull, shumë prej rriteve, shumë prej obligimeve, shumë prej eh suneteve pe pyegamberis sallallahu alaihi wasallam dikush ka mundsi mua mu, mu shqetësu apo e thon çisht me çta ka pyegamberis sallallahu alaihi wasallam apo prej degush nga padituria normal nga mosnjohuria ka mund të them atë që kjo është sunet e pyegamberis sallallahu alaihi wasallam e naq të duhet me pas kujdes se ka dilloje të panjohurive ka urrëjtje të sunetit dhe panjohuri të sunetit e tash Omerit hapim shefut një sunet e jap çopim shefut e ngushtoj qatë shumë pëngamberin se zëllëm, u dashmi thonë për zdyti pëngamberin zëmë, Omer, unë jam pëngamberi Allahot. Për përse përthot këta? Se Omeri i tha, e les tebi Resulillah, asjej i dërguri Allahot? Omer me Khattavi ka thonë, dhe Allahi, për që këtë fjali, kam dhanë sadaka dhe lëmojsh dhe namaz, dhe janë munu me bërë punë të mira, veç me ma falë Allahot që këtë punë. Anda ju cënu pakë Usono u, u gërrysh pak. Çështja e bindjes absolute ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush po thojë? E Abu Bekrit. Abu Bekri shpotej. Farë, hesht. Shuj. Pejgamberi s'ma thotë atë fol. Dhe ai është i dërguari i Allahut. Pra ti, tani tash, as e debatosh po që është i dërguari i Allahut po. A a ke deshuna ndjerë? Jo. Pse tash po diskuton? Ai mirë që me Omerin me neve andon, andon njerëz që doni një herë meju përzije ando ndo po kur ju ka përzih ibn khattab t'nave umair ju ka përzih e neve edhe neve ma shumë, mune më shok mundem ne u përzije andaj mos ndohetemi se nje e çe ky spedos sunetin e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam nuk ka gjithmonë kështu po neve e e dim se ka nje që sdon sunetin e pejgamberis edhe pasi çarço pasi di çarçohet po ka nje se vet kan nevojë mos çarrua do qordo pe pejgamberisam kta e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj shikoj pejgamberisam nuk i tha po s'po bindesha para do me bazo di çdo s'po bindesha ke dëshime aj dha aj e dërguari allahut fjalë madhe aj e dërguari allahut sa ibn buhari sa ibn muslim hadithi andaj kamuti si edhe njerëz vetmë lloj me um shef nje pjesë e sonetit pejgamberit sallallahu alihi vësallem prej dobive të kësënjarje është se a, të Allah u fitohet ma shumë me zemër se sa me tropu Argument kër u dha lajmi se është vrafmani për nga mesëm tha e janë i këtu të kjo pejma do të japëmi besëm se do të shkojmë dërin fund për hirtë të zotë i gjellë gjellë mu hakmar për njerin ton apo dhe edhan besëm Ketë besë, s'patë nevoj me ezbatu. S'patë nevoj. Ato u këthinë, shnojsh e mirë me dine. E ardhen pasaj shliruot. Ma s'ksoj s'ka pasë luftën me, me koreshtë. Ka pasë vështë lirip. Ka pasë gërvishët vogla, apo s'ka pasë më luftën me koreshtë. Ka pasë luftën me disa tjerë. Andaj, shiko me zemër s'ka fitun. Vecë se e banën një jetë me shku dherin fond, Allahu ja mundësoj më u këthinë shnojsh e mirë. Andaj, nga Allahu s'ka me të ngarku ti që ishpomendon s'taranan Allahu Gjelali, a zemrën taranan e na duke me bunu me zemrën binde zemrën thuj zemrën shkoderin fond rëj, qëndra, ki stabilitet mosu, lik shto e pas ta i në tërop Allahu është i më shërshë andësha, qikoha ta edham besë dhe kjo ish besë një jetë ajo nuk ish vej për që e dorën, këna me ardhë, këna me bështë, po, këtë punë. Ku po puna, su po puna, hithë. Andaj, Allahu gjelluala tha, radhi Allahu andhëm. Allahu nështë të knasë me këta. Atatë të cilët të dhambesin të pema, idhjubaj unë e këtahtë të shëgjara, kur të dhambesin nën pëmë. Andaj, shikot të ndëruar që më të likë. Vetëm e ka bo një jetë, me e bo, e pasashtë që ka mundcu me bo, rizallëku në Allahu të ka e ka fituar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kreati që ka zgjat dorën, çka? Ka mëhin xhenet. Kreati që ka zgjat dorën, ka mëhin xhenet. A e dini kush nuk e ka zgjatur as dinjeri? Vësh dinjeri nuk e ka zgjat. Dhe ka qenë hipokritave. Tha bejam sam, "Kreat përveç atij që ka, më shej mas deves. Ishm shej ay mas deves. Andaj, shiko sa është e madhe çështja e zemrës. Andaj Bubekrin kur i than, "Pse është Bubekri i parë i xhenet?" pseu jma i miri. As bande diçka më shumë? Zemra e kishte e madhe. Andaj e nderoj Xhamali, duhet të vastrush zemrat. Duhet të bëni bon jetët e mira, andaj njerëz do njëherë e shohin se në një punë filanit është më e vogël se e teatrit. Amë anojnë nga aq ka, ka më pak punë se sa e teatri. Pse? E ka një e ka një shije. Allahu i di zemrat, Allahu i di shpirtrat. Njerëz do njëherë kanë komoditet me dikant, çka s'e kanë me teatrin. Pse vall? se valë, nga se ka dikush shpirtin, me shpirtin pun të lidhëta, andaj të pingam veri sallallahu a.sallem, sa i Bukhari nga hadithi, tha shpirtat janë si ushtria, qka njifën bashkohën, qka snifën ndahën, andaj të i pastrojmë shpirtat, të i pastrojmë zemrën. Gjithashtu, prejasoj, qka përmendën djetarët në këtë vejpër, është që edhe djetarëve, edhe me këtaj përfundojna, edhe djetar me ju përvzi ndo njëherë qështja e mendimit sakt Argument Shiko sahaba Shiko sahaba Kur po bohë është në mardereshet Shiko Aliju Aliju nëse lejohë Dikujt një adhan titullin Djetar pa ja kontestu As dëjen, as ijen, as jojen As rëjen, hiq as një Oshtë Aliju Pasaj Omeri mirë, kër pi thot pengamberi sallallahu aleyhi sallam fshinje kërë nuk të thonë shok i vetë, pengamberi a të thonë fshinje me të pas thonë ti fshinje, a e kështë fshin pengamberi po thotë a e dhini se e kundër ta mundet me qunë kufër, në mohim por se ish problem sish meselë e letë, qish mendojnë të za ketë meselët janë njëtë, s'janë meselët njëtë ja, aleyu, s'podom e fshinë nuk podom e fshinë, fa se fshin Thakua është tha Nuk dike me letuja rës për nga mëri Qëto, e pëshini një vërë O meri Nga ona tjetër Po zijet atje A je për nga mërë Pitho të po vërëtit A sush për nga mërë A jene në hak Kjo ishtë të atë shumë kritike A, dietarë, a mundet djetarit mi u përzi Munet E ta shdikusht atë e pak E na thanë nga se djetarit mi u përzi jet E gjematlive ju qelet Pogjanu kuptohet kështu. Kjo nuk kuptohet kështu. Kur thuhet dietarit ju porzihet, ti laj durt. Do të, të ti laj durt, hiç mos shko re menjëse ti çelet. E kush u çelet, ju çelet një më të madh. E Bubekut për shemb. Apo, e di kush do të mos tash ka e Bubekër. Po se ti kush porzi hoxës Mahallestania çel Allah një Ama të më të madh. O ma ti më thuaj, e çe hoxhas Pedion e Pedi, smundat kështu. Por se na duhet ta kuptojmë se njerëzit apo i kuptojnë me bishtafta fjalë. Nuk e na tham, po çe rë hoxha po thot se po hoxhës ju përzihet. Po kur ju përzijet, hojgjës, me një hojgjë, me që ti u përzihet hoxhës do të më ani hoxhëtër me thon çtiu ka përzi, se ka tamam. Amë jo më thon, unë e kam tamam. S'mundet ashtu. Nëse Omerit ju ka përzi, Aliut ju ka përzi, sahabëve pe, pe ju thot pe ngjëzëm, çes në flokt. Ata spiçethin. Çes në flokt. Ata spiçethin. Ças shumë si kanë çes në flok, ai pe më thon te te gryja vet, ti thon spiçethin flok, po ju tham ata ratha dil çeti vet ata pastaj i çetin ku çofin ti. Andaj ta kuptojnë ata që edhe njerëz vetë më ju purxihën. Po pastaj na duhet të kërkojmë më të mëdhense ata, të cilët kanë mundësi me zgjidht problematikën, me zgjidht anën e e e fshehur të të kësaj mesese. Në këtë të nderuar Xhamali ka edhe thash, i përmend natë tri apo katër mësime. Edhe 127 mësime janë të papërmendura në sëmundsonë sokë te jëllalëhë në gjerata në gjerata në ardhmë do të përmend me disa prej masinave të porosive dhe udhëzimeve shumë më nënsit të kësaj marrëveshje që e cila është edhe një prej marrëveshjeve e cila është shumë e duhur dhe shumë e e, e kyçë dhe bërtham për muslimanët jetojnë në kësaj lloj krizash dhe pamundësive dhe pa avcë që ti kuptona lvizjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urçit të tij në lvizjet E tina të ndërshme alaihi salatu Veselam E lusëmi Zotin do në Gjelle Jelaluhu Që Allahu Tebareke wa Teala Na jep urtsi dhe menquri Na mundëson Allahu Tebareke wa Teala Ti kuptojna në simët e pengamberit sallallahu alaihi sallam Na mundëson Zotin do në Gjelle Jelaluhu Që ti kuptojna ajetet e Zotin do në Gjelle Jelaluhu Na i ru në Allahu Tebareke wa Teala Stabilitetin e zemës Na i ru në Allahu Tebareke wa Teala Që ndru e shmurin e zemës Musët në lakon Allahu Tebare Wetallahu ismi zotin don xhelaluhu che Allahu tebarake ve taala to dit se kan kalu pre Ramazanit Allahu te ban qabull, axjerimet tona, namazet tona, tallavitet tona, Allahu te regjistron nga regjistri veprat e mira, ku kemi gabu, ku kemi rreshit, Allahu te na fal. E ditet e mbetura se kan mbet, Allahu dajaq kuvvet, dajaq enerji dhe motiv çu ta Vajhdojmë dhe të finalizojmë këtë Ramazan Me vepërat të mira E lusim Zotit Don Gjeli Jelalu që Allahë musliman Kujde qënë Allahë të indihman Jetimët të musliman vë Allahë të imbulan Fukarat, Allahë të i pasuran Pasanik, Allahë të iban të gjemer dhe fisnik E kulu qauli hadha Wa astaghfirullahi li vëllekon Fa astaghfiruhu Innahu hulgafur rahim Wa alhamdulillah